I to ne možemo izbeći, srok sam prema tome. Pitanje a, a, a, brate, šta da radim? Počeli su počeli smo svakako nazivati i vrijeđati moju bradu, Hadži i tako dalje, za temelj džamije, za temelj džamije i misli isto muziku koncert. Ja sam se suprostavi rekao da da se povlačim ni da sudim u tome. Neću više sa takvim uslovima da radim za džemat. Allah mi je svedok da a, da sam nije imao da se ta džamija izgradi ime Allaha. Vraća se pravilno radi po Alahovom zakonu. Da vas se nagradi za vaš trud. Ja vas molim ako možete da me govorite što prije. Ovo pitanje znači došlo prošli put. E, također smo i od tri sekli pitanja večeras. Danas e uglavnom znači, pitanje govori o tome o tim aktivnostima oko gradnje i, e, i samih, sami e, znači samih aktivnost koje se radite unutar mešćina. Uglavnom, ono što bih ja mogao jel, posavjetovati osobu kapita, a to je da ako, ako nije u stanju da da se promijeni postojeći stanje, u smislu jel, da se pridobije unutar postojićeg odbora da se pridubije dovoljan broj braće i ljudi odnosno koji su u odboru da se, da se sa njima dogovori da dijelaju na takav način da se spriječi ono što, što nije od islama poput pravljenja koncerata, muzike ili u, u slopu džami da se otvori mogućnost da se, da se igra igraju oni vrste igara koji koju najmanju ruku su jel mekruh i i od kojih koji se ti treba e, treba da se čuva omlad na takvih stvari pa po ti karata i toako se igralo bez skocanja karata šaha i slično jel. uglavnom znači ako, e, ako Znači nisi u stanju, govorim o ovoj osobi koja je postala pitanje kao podpredsjedniku, ako nisi u stanju da da pridobiješ dovoljan broj unutar odbora ljudi, da preglasate i da prevagni ta strana, da se da se priječi ono što ne priliči jel, od aktivnosti koje imate tu, pogotovo ta prva stvar, a to je da ste digli kredit za kojim gradite jel, centar, nima sumnju da je to haram i da, da, da za tako nešto treba se pokajati i to ima svoje posledice i propise i tako dalje. Uh e, ako je stanje tako kako, kako je došlo pitanje, jel, i da čak ont odbora da su unutar odbora je ljudi koji kao ne praktikuju vjeru što ja za njima kako mogu biti al' unutar odbora, jel, i da se da se oni bave pitanjem džamije i tako dalje, ljudi koji ne praktiku vjeru. Ako se misli pod nepraktikovanjem jel, da da ne obavljaju neke osnovne islamske dužnosti poput namaza, i tome slično e, znači ti imaš izbora ili da pokušaš znači e, ne pokušaš u smislu narodnom doglednom vremenu nego sad odma znači u kratkom vremenu da pokušaš ili, ili unaprijed znaš da li možeš sakupiti ili imaš dovoljnu već, većinu ljudi unutar odbora da se, da se napravi te korijentije promjene da se prestane sa tim e, haram radnjama A ako to niste, to je jedan način, da se pridobe znači ljudi koji su unutar odbora. Drugi način je da ubijediš koji su unutar odbora da se u tim osjetljivim celama, u spornim celama, spornim stvarima koji se radi unutar mešhida. I za taj za centar i gradnju centra da, da, se, da, da njih ubijediš unutar odbora da da za te stvari pitate učenu osobu primjer radi da, da pravite koncert povodom toga i toga i tome slično da se sluša muzika pa ako se uspijete jel, dogovoriti naravno ovdje se misli da je učeno čovjek misli se da zaista ono koji ima širijskog znanja a ne neki hođa koji, koji uglavnom je sve ove stvari možda i dozvoljava nego zaista misli se jel, učen čovjek koji, koji se vraća na na no da to znači da što prošli dokazi a ne da to vraća na neki bosnjački tradicije i tome slično. Ako ako tako nešto moguće da se sta, sa te strane jel a, pod izgovorno slušanja jel učeni osobi pokušaj uvest a, odnosno te, te haram stvari koje se radi u, u, unutar mesjida i u toku gradnje tog islamskog centra. Ako sve to nije moguće i unapred znaš da to nije moguće da se uradi. Onda tebi nema drugi, nego trebaš da napustiš rad unutar tog odbora. Zašto? Zašto moraš da napustiš? Zato što sve to što se radi jel, to je tvoje direktno učestvovanje u haramima. Poznat je li Kur'anski ajed? Vatavn ala izbirni vatahva, vatavn ala izbirni vatahva, vatavnu, ala izbirni vat'odvan. I vi se međusobno potpomažite, kao što kaže uzvišen u suri, jel, majde, drugi ajed. I vi se međusobno potpomažite u takvaliku i dobročinstvo, wala ta'anu 'alal ithmi wal nemojte se međusobno pomagati, podpomagati u griješiњу i neprijateljstvu. A osoba znači koja je unutar odbora koji dozvoljava te stvari, znači ona učestvuje u tame, bez obzira što ona ima glavu drugačije, jel I da i, i nastavi da se spreči te stvari, ali u svemu tome na kraju krajeva opet učestvuje i ne može promijeniti. Znaci trebaš napustiti takav odbor jer u njemu jel, samo imaš imaš grijeh od od od, od i da od dalje jel nastovanje da boraviš u njemu. Osim jel ako znaš da ima neki neki drugi način da se, da se mogu spriječiti stvari koje koji se rade jel tu. Ono što je bitno da se odjel da se naglasi, znači te stvari koji se navode da se koji su zaista sporne, koji su čisti harami ili neke koji su mekruhe, koji ne priliče da se radi u džamijama, u Pogotovo da to je, da, da iza toga stoje ljudi koji, koji ne praktikuju vjeru. Znači, te te stvari ne, ne mogu opravdati nikako da se radi unutar džamija, unutar mesdija. A ti kao osoba jel, koja na to ne može uticati, a u tvoje ime se to dozvoljava ime tih koji su u odboru znači, ti treba, što se tiče makar tebe jel, da budeš čist od tih stvari koje se radi znači, trebaš napustiti taj odbor naravno prije toga još koji put da, da vidiš što se to promijeni ako je moguće, a ako ne uzelo ovu pomoć napustiti ima drugih e, vidova, načina rada za islam, za hajr e, mimo toga da čovjek upada u, u ono što je haram ili ono što je u namjeru kjel su mnivo isporno Allah zna najbolje sljedeće drugo pitanje Esalamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu alikum selamu wa rahmetullahi wa barakatuhu kaže da li je e, propisano da klanjači dok su u namazu stavljaju stopalo uz stopalo jer taj postupak pogotovo starije clanjače iritira da vas odlah nagradi. E, po ovom pitanju došli smo na, došao nam je od, e, određeni šerijatski tekst pa ćemo u tom kontekstu jeliko dati odgovor. E kak odgovor bi bio da da je propisano u osnovi je propisano da se popune praznine prilikom safanja, prilikom stajanja znači i e, pripreme za, za, u, e, za ulazak u namaz da se znači, ljudi u, u safu poravnaju i izravnaju da popune praznine između njih e, od suneta je da prilikom popunjavanja tih praznina da se stavi stopalo uz stopalo ili članak uz članak da se stavi rame uz rame i da se na takav način jel, da se popune prazine između klanjača naime bilježi Buharija od Sun Sahihu pod naslovom poglavlje u kojem je navio hadis glasi babu uh, ilzakul menkib bin menkibu al kademe bil kadem fi saf, kaže poglavlje o spajanju ramena rame uz rame istopala u stopalu u saf pa je onda nabeo hadis uh, prvo je nabeo hadisu od Numani bin Bashira uh, od ashab uh, koji kaže znači ovaj, ovo hadis bez, bez seneda kaže Nu'man ibn Bashir, kaže vidio sam čovjeka nekog čovjeka od nas, kaže da bi kaže jelzaku ka'behu bi ka'bi sahibihi da bi kaže spajao članak, svoj članak sa člankom planjača do njega zatim imam Bukhari navodi u nastavku hadisu od Enesa ibn Malika sa senedom kaže الله je Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sellem rekao epimusufufakum faini araakum min wara'i dhahri kaže poslanik sallallahu alayhi wa sellem kaže ispravite popravite safove vaše safove jer ja vas kaže vidim iza sebe pa onda kaže menki behubi menki sahibi ve kademeu bi, -bi kademehi kaže a akaže amibi kaže spajali svako od nas bjel kaže spajao svoje rame sa, a, sa ramenom klanjača do njega i svoje stopalo do klanjača do njega a, zatim je ova je lovaj ovaj hadis a, i hafizin hajer u poznato knjizil fethul bari tu komentara na ovaj hadis kaže da, da je da je značenje ovog hadisa u stvari kaže el muradu bidalika al mubalagha fi saf wa sadduhu lehi kaže značenje ovog hadisa odnosno ovog poglavlja kojeg naveo Imam Buharija je to kaže uh, da se time želi staviti znači da, da to znači stvari da treba voditi računa i biti gorljiv u tome da, da se jel, ispravi sav, da sav bude prav i da se popune prazine u savu i onda je navio jel, da, da je prenošeno mnoštvo hadisa po tom pitanju koji govori o propisanosti i obavezi opunjavanja i ispravljanja safa pa kaže uh, onda je hadis koji bilježe Budawd ibn Huzaymi i Hakim u kojem je poslannik sallallahu alayhi wa sallam od je Abdullah ibn Amr da je poslannik sallallahu alayhi wasallam, baraka, wa sallam rekao aqimu, aqimu sufufe wa hathu beyni al-menakeb kaže ispravite safove i kaže poravnajte bašara menna wa suddu l-khalal i popunte praznine. Wala tatheru furujat al I idamu tutaslati praznine za shaytana. Kaže Oman wasala saffen wasalahu Allah, kaže ko, ko spoji saf, Allah će ga šan uč njega. Spojiti, odnosno nagraditi, elo man qata'a safan, Allah. A kaže ko prekini odnosno i prazninu u safu, jel Allah će njega zato kazniti odnosno to ukazuje jel na pogođen pokuđenost a po nekim učenjacima i zabranu jel namjernog sjesnog jel pravljenja praznina u safu. Uglavnom ono što nas interesuje jel i ovaj dio hadisa u kojim je došlo da Anas radijallahu anhu kaže, znači prvi poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje da se popuni safovi, da se ispravi safovi, da budu pravi i da budu popunjeni znači popunjeni ljudi koji jedan do drugog stoje da, da budu popunjene mjesta između njih a onda NS radijala Anhu opisuje u stvari kako su se oni sad fali. pa kaže jel da bi da bi spojili rame sa ramenom jedan do drugog i kaže da bi spojili stopala jedno uz drugo što znači da, da, ovaj, da ovo što je prenešeno od hadisa I od praksija shaba da jasno ukazuje na, na propisanost I ukazuje da je to sunnet Da se prilikom safanja da se spoje stopala i ramena Odnosno da se zbiju safovi Da se zbiju klanjači u saf S tim da ovdje treba naglasiti jednu vrlo bitnu stvar e, Naravno što se tiče stavova očenjaka jel, Ima očenjaka koji smatra jel da ovaj hadis a uh, odnosno ono što se prenosi od, od, od Enesa radijallahu anhu znači hadis je jasan po pitanju propisanosti uh, ispravljanja safa i popunjavanja praznina a što se tiče spajanja stopalo stopalo i rame uz rame uh, dio učenjaka ide uh, tumači ovaj hadis od Enesa radijallahu anhu uh, koji opisuje kako su ashabi safali uh, dioče smatra smatro stvari da je to samo jel, smisao, da je da je cilj tih riječi je pokazati kako su oni jel zbijali safove, a ne da, je, da, je, da se misli bukvalno jel, da stavljali stopalo u stopalo rame u rame jel, da, su, da, da su se naprezali i tako dalje. Njegov smisao to jel da njegov je smisao toga jel da, znači da da da se što bolje popune safovi. Da, da se tim hadisom htjelo reći jel, da u stvari jel, koliko su jel, koliko su zbijali safa a ne bukvalno da to treba doslovno tako el raditi. Dok druga skupina učenjaka a, smatra jel, da da baš a, u doslovnom smislu a, misli da je da je odsuneta da, da se spoje jel, stopala stopala ramena uz ramena. Na i a, znači oni učenjaci koji smatraju da, da to da to nije odsuneta, kažu el da je to da se to prenosio da shaba, a da to nije došlo jel, direkt u hadisu. Jel? Nego je to njihovo razumijevanje tog pitanja, e, a ni nam došlo jel, u hadisu gdje je došla jasna naredba jel, da treba spojiti e, stopala sa stopolom ili rame sa ramenom. Uglavnom, jel, e, ono što je najbližala zna, a to je da hadis i predaja od, od, od Annesa radijela o Hanhu, i Hadis jasno ukazuju na propisanost e, zbijanja safova, popunjavanja praznina, i to na način kako je Anas radi Laha Hanhova a to je da se spoji stopalo u stopalo i rame od rame. S tim da, recimo neki učenjaci pod šeha Bimbaza i šeha Usaimina, kažu, jel, da kaže šeha Usaimin da, da u stvari stavljanje stopala u stopalo, u stvari ono treba da se desi samo u početku namaza, jel, prilikom, jel, pravljenja safana samo u početku namaza, i to ne da ide da, da Uh, kao što kod nas jel, imamo praksu, da ono baš grubo uh, stavi stopalo u stopalo, da, ono, da, da, malte ne, jel, kao, da se osjeti snaga druge osobe, da se osjeti noga i uh, kost te osobe, da to bude čvrsto uh, uh, pripojeno, noga uz nogo, rame uz rame, nego se misli da, da se stavi blizu jedna druge, jel, ili even, da stavi jedna u drugu uh, noga ili rame, ali ne da da, da se usnimirava druga strana ili da se do, osjeća nelagodno i ružno e, kažeš joj tim da se ovo misli na početku jel a, na početku je sva na početku namaza a da posle toga jel skropu klanjanja jel, da, da, ne ot, jel a, da ne treba se zabavljati filme da da svaki put kad se vratiš opet hajmo ponovo gleda do stopala pa ponovi igranaj pa ponovo uznog nogu uzno. nego posle toga jel od, a, cilj toga je samo da jel, da se u početku napravi pravni safovi, da se popune praznine, a poslije toga tog, tog uklanjanja jel, ne treba voditi od toga računa, niti pretjerivati u tome. E, uglavnom, e, znači, e, ono što sam našao kod odlučenjaka koji je temi, e, uglavnom, e, poznavajući stanje kod nas u praksi, jel, e, uglavnom, e, savremni čenjaci, e, kod mnogih koji sam našao o ovoj temi da su pisali, negiraju praksu toga, jel, da se sttim na način uh ako kažem jel, da je to sunec spajanje stopala stopalo rame uz rame a jest na osnovu na osnovu predaje od danas radila Hanu e uh, nagiraju uh, praksu i čak kažu, uh, čak kažu neki učenjaci kao Šehu Tajminil da, da nije dozvoljeno jel da time uznemiravaš i da čak uh, da, da nanosiš bol onom koji klanja do tebe jel, svaki put mu, ili stat mu na nogu, ili, ili uz, noga uz nogu, da, da se čovjek osjeća nelagodno i da bježi od tebe nogama, ti za njim ideš, tako dalje. I, kao što neki pravi, jel, pa raširi noge, e, jako mnogo se raširi u namazu, kao što oni kaže, ili kao da kosi trao ili kao da je u otkosnima izbred sebe. Ili, e, znači, u, u, u glavnom e, učinjeni skada se govorili o ovoj temi, govorili se da ne treba više raširivati noge od širine ramena čovjeka. Jel? Ne treba ići e, širi od toga. Pa ako se ko spoji uz tebe, zašto šarini ramene? Zato što došlo je u hadijisu da su spajali ramena uz ramena, stopalo stopalo. Znači ako su spajali ramena uz ramena, znači e, automatski su i stopala, e, trebala biti u razmaku koliko su i, i široka ramena u čovjeka. E, što se jel, da lahko zaključiti. Prema tome znači, e, kaže da nije propisano da se raširuju noge više od širine ramena. Pa ako osoba koja svoj slijev desne strani uh, zna taj propis i radi po njemu i hoće da radi, uh, znači spoji se u tebe, dobro jest, ako se ne spoji, znači uh, bitno da se primakne što bliže njoj, da bide, budete jedna uz drugu ili eventualno uglavnom ljudi se ne buni da spoji se ramenom uz rame, al se, bu, se buni spavanje stopalo stopalo. Uglavnom uh, ne treba u tome, ne treba u tome uh, ezijetiti drugu stranu i ne treba od toga jel praviti praviti kao da je to važib, pa ako ne uradiš il kao da ti nešto fali u namazu. Ne, nego, o, nego ako panja do tebe osoba koja, koja poznaje ovaj propis i primjenjuje ga uzimajući da je sunnet. Dobro jest, a ako klanja do tebe osoba ne zna ovaj propis ili zmatra radići po stavu učenjaka koji zmatriju da to nije sunnet. znači u tome ima i erine jer najviše što može da reči znači po stavu učenjaka jedni je da je to sunnet po iti nogu z nogu na osnovu na ono što prenosi Anas radijallahu anhu u hadisu Buhari dok druga skupina učenjaka kaže da to da to nije sunnet jel uglavnom bitno je znati znači da u, u ovom na, u samom načinu jel safanja bitno je da bude znači da bude saf, prav i znači, ispravan u pravcu u liniji i da i da znači bude, budu popunjene praznine eh, ali ne u tom smislu jel, da, da, je, da klanjač, klanjača je zijeti da ga, da, da, mo, da ga optarečuje, da ga čak natjera da se oznoji što je stao uz što se previše pricvrljio uz njeg i tako dalje znači o tome treba voditi računa i ne treba sa te strane da zijeti jer ako se čovjek zijeti i osjeća se nelagodno i ružno u namazu on gubi koncentraciju jel Ne može se osjećati, osjeća se ružno namazu, nelagodno. I kako će onda da se koncentričuje na ono što uči i ili ako sluša namaze u noćnim namazima ili na sabahu, šta, šta, šta uči ima ako on se ružno osjeća zbog samog stajanja u namazu. Prena tomu o tome treba oditi računa da se, se klanjači uz nas ne osjećaju ružno. Jer to najviše što se može reći na je jedan takav postupak je da je ono suneta. A ne od toga praviti jel, nešto ime uznemiravamo druge ljude, znači to apsolutno nije, nije ispravno i to treba izbasti iz praksi, čak mi koji znamo za taj propis, jel, ne, trebamo, ne trebamo jedni drugi time jel, uznemiravati i, i jedni drugi da, da stavljamo situaciju da se osjeća ružno i nelagodno ili čak da osjeća bol ili da, da ga dekoncentrišemo zbog takvog stajanja u namazu. Naravno, ovo se odnose i na i na, i na, muškarci, i na žene. Udanom znači što stiže tog propisa, to je najviše što se može reći i to je uglavnom ono što je preneseno uh usunete poslanika sallallahu alaihi wasallam. Načemu u hadisu uopšteno je mnogo hadiskoj koji govori o, o obavezi propisanosti uh ispravljanja safova i popunjavanja praznina. Međutim to tumačenje kako se te praznine popunjavaju i na koji način, mimo ovo što se prenosi od Enesa, jel uh, I Nuhman ibn Dašira, jer nije, nije prenoseno nešto drugo, osim možda od Ashabat, Abina i tako dalje. Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje. Kaže, selamu selam selamu, rahmetullahi wa barakatuhu. Kaže, zamislimo da živimo u državi sa šarijatom. Šta je dužan jedan poslodavac radići prema državi, a šta radnik? prema državi, a šta radnik? Mislim e, i svoje zarade i jedan i drugi da vas vlah nagradi. Ovo pitanje, ako ga dobro razumijem, jel, e, čini mi se da govori jel, o tome šta je, šta je jedan radnik ili poslodavac, čovjek koji ima firmu, vlasnik firmi. Šta su dužni pradržava, mislim se na poreze, jel, šta su dužni da plaćaju da državi otpori za uh, ako bi živjeli u islamskoj muslimanskoj šerijatskoj državi koja vlada po šerijatu. Uglavnom je odgovor na pitanje može biti jel svejedno jel u kojoj državi živjeli, bili u državi koja vlada po šerijatu ili ne vlada po šerijatu. Da dogovorimo i na drugi slučaj. Naći kompletno ovo pitanje se vraća u stvari na poreze. Na poreze da je da li je vjernik musliman koji radi ili ne radi svejedno je l da li je dužan da plaća poreze državi mi znamo danas kako je stanje u svijetu da, da je maltena je l država jel, opstoji i počiva na uzimanju poreza mnoge države l rijetka je država da da nema potrebe da uzima da, da uzima jel, da naplaća poreze za svoje administrativne državne troškove skoro je da se ne može naći danas državan svijet koja, koja to ne radi vrlo malo je država, ima i, ali vrlo je malo uglavnom što se tiče ovog pitanja naravno o njemu su pisali učenjaci, ono je, on je poznato ono što je bitno da se kaži a to je jel da recimo o toj temi pisao i govorio sam učenjak imam šatibi pa je navio primere e, uh znači to se može razmjeriti u nekim situacijama kada je opravdano da se da se postavljaju poreze stanje države kada nisu ovo inače pitanje el poreza ono se vraća i na ono poznato današnje pitanje u stvarnosti a to je rad na crno da li je, da li je dozvoljeno raditi na crno e, šta znači rad na crno znači rad na crno znači imati neki Poslovo. ili posao, ili se bavi trgovinom i slično tome, a da se e, sa tim poslom izbjegava izbjegava plaćanje poreza, tu i na crnoj, siva ekonomija, tako zvana. Jel? Opis se vraća na, na poreze. I što je spurna ta crna radna crnoj ili crna e, siva ekonomija, što ona spurna u državi, zbog toga jel, što država nima koristi od takve ekonomije, jel? ne ubire poreze i ne može jel, ne može održavati svoje potrebe koje ima kao država, jel, administraciju od vlasti jel, od, od opštinski, kantonski pa naviši. Uglavnom e, kada je govorio o ovoj temi Imam Šatibi on kaže jel, da posto, e, stavljanje poreza obavezivanje ljudi da plaćaju poreze E, uglavnom e, kaže jel da se to može jel, da to zavisi od stanja jel, i okolnosti mi danas imamo jel u, u svijetu što na zapadu što na istoku što u na istočanske države što u muslimanskim da da je da su države postavile zakone e, sa kojima obavezuju ljude da plaćaju poreze pa su naravno jel, i muslim, u muslimanskim zemljama jel to preuzeli od od od, od sa zapada od kafirske država pa su postavili te poreze pa stina to kod Osmana pri baš ni bilo u, ta, u, na, u takvom obimu na takav način. Euh uglavnom bi se tiče u uh, kafirske država jel pošto one ne slijedi ne slijedi ono što je došlo od Allaha džele u Allahovoj knjizi Kur'anu niti u sunnetu. E, oni su jel iznašli način e, modus i model kako da kako da udovoljavaju svojim potrebama podmirivanja države a što se tiče, e, se tiče znači, muslimana e, u islamu je kako kažu el učenjaci koji koji su istraživali pitanje došlo jasno definisano jel e, ka, a, ovaj e, način I i, i i rješavanje problema što se hoće sa uzimanjem poreza. Osnovna stvar što se tiče uzimanja poreza, šta je smisa uzimanja poreza? Smisa uzimanja poreza ne samo znači zadobljavanje znači administrativnih troškova vlasti, što opštinski, lokalni, što, što općih vlasti, nego i izgovor uzimanja poreza, bar na zapadu, je taj da, da se poreze uzimaju kako bi se mogle raditi određeni izvodi određeni određene aktivnosti izgradnje projekata unuta države poput, od, poput održavanja puteva, pravljenja puteva, pruga, mosteva, škola, infrastrukture ove ili one i tako dalje. znači smisao kod njih je smisao u izmanjenja da se podmirivaju ove ove opće korisne jel stvari koje se vraćaju, korist na svakog pojedinca unutar države. I, i, smisla, znači uziman ti poreze je prvenstveno zbog toga. Tako da se u nekim državama pouzdano zna jel, da, koji procenat od poreza koje, koje ljudi daju za državu, koji se daje za koju, za koju stvar. Jel, da, i recimo da je jedan posto od poreza koji se, koji se daje, prima radi, ide za, za, za puteve, popravljanje, održavanje puteve, drugi ide za, za školstvo treći ide za ovo, zano, i tako redom. E, kaže, e, imam šatibi, da, da uzimanje poreza u osnovi, e, da će znači stavljanje poreza u islamskoj državi, da to postane, e, da to, da to postane zakon, opći zakon, a trajni stalni zakon neprivremeni da da se to postavi muslimansku državi koja koja je urijedna po islamu po šerijatu da to u osnovi nije dozvoljeno znači uzimanje poreza da to postane da to postane znači nepromjenjivi stalni zakon državi to u osnovi nije dozvoljeno a nego kaže dozvoljeno je postavljanje poreza koje država islamska, muslimanska, jel, u određenim posebnim, nužnim situacijama postavi da se uzima, kaže dozvoljeno samo u jednoj situaciji, u kojoj situaciji, jel, a to je kaže kada to zahtjeva određeno kada tu zahtjeva je, određena određena uh, situacija prima radi ako je muslimanska zemlja u ratu napadnuta ili ona jel, vodi određen rat pa od, od sredstava koje ima u Bejtu malu nije dovoljno da se vodi u taj rat ako je napadnuta recimo onda se propisuje jel, znači, uh, znači, prvi je šart znači, uh, znači da, da ima jaka potreba poput rata da se vodio taj rat i e, mora se imati određen metak. Druga stvar, znači da ono što ima od, od imetka u Beitul malu, a bejtu malu se popunjava il, prije sa zekatom i sličnim, il, sličnim il, vrstama il, i metka, ako znači, ne nema u bejtu malu dovoljno metka, il, i prvi što smo rekli, znači poput toga da drža, muslimanska država bude napadnuta, ima potrebe da se, da se obezbijedi sredstva za ratovanje, Znači to sta dva šarta, onda u tom slučaju, u tom slučaju dozvoljeno je dozvoljeno da se e, propiše privremeno, da se propiše uzimanje poreza i to od ljudi, bogati ljudi koji mogu da daju porez, jel? ne od siromaški svakako ne imaju, nego od trgovaca, bogati ljudi koji, e, kako ono kaže, možda ne, neće ni osjetiti to što daju, e, kao što bi to osjetili ovi, ovi siromašni koji svakako ne imaju. Jel? e znači e ovo, znači, to je taj treći šart. Nači e, da se uzima. Nači da, da to što bi se uzmalo bude privremeno, koliko bude potrebno da, dok ne pruži ta ta potreba trajanja rata i tome slično. Prilike ovako navodi, al imam šarti bi sa o, sa ovim, što on naveo sa njim se. Zato što imam karafi. Nači da u osnovi islamska država u istanskoj države nije dozvoljeno da se postavljaju porezi kao stalni zakon ni. a izuzetak tome je znači e, jaka potreba poput rata da se privremeno znači e, se, da se stave poreze u strane države i to je bogatim slovima ima društva poput trgovaca i da se od njih uzme i porezi i da, da, da, da, da, da taj zakon uzimanja poreza e, ili p, e, propis vanredni koji bude da on bude privremeno karaktera a nestalnog. Ovo nas je... Ovo glavno što su... govorili znači nas i prvi očenjaci poput Šatibija, Karafija i njima slični ili Izudin, e, iz također i oni govorili o temi da osnova da nije dozvoljeno uzmanje poreza. I čak on, je, on je, e, kad govorili o temi, on se vraćaju na hadis. A, hadis od Okuba ibn Amira, radijallahu anhu. Kada kaže da u nije dozvoljeno Uzmanje poreza kaže da da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi od, od Ukbay ibn Amir radijallahu anhu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la yadkhulul jannate sahibu maksin neš uči u džennet onako uzima porez, Meksi porez porez koji dosta država ja. e, Ovaj hadis bilježi ga, jer Ebu Dawud, Sun Sunan, Imam Ahmeta, Baran i Hakim i ostali. E, Šeha Albani i Šuha Bernaudga ocenjuje ocenju da je dobar sa mnoštvom rivajeta, a Šeha Albani također da je, da je prihvatljiv, da je dobar, da je vjerodostojan. Iako je, a, ima u, u, u mnogo rivajeta ima slabosti u njemu, ali ali je prihvatljiv zbog unaštva rivajeta. E, Hadis ukazuje na to znači da, da je griješan onaj, da je griješan onaj ko uzima porez, naravno onaj od onih koji su u vlasti koji imaju mogućnost da uzimaju porez, jel. E, sa druge strane učenjaci današnji, mnogi savremeni učijanski zagovorili o ovoj temi, jel, e, kažu jel da da to zavisi od poreza, zavisi jel od, od okolnosti, jel. Pa kažu jel a recimo prva stvar, ako se porez, ako uzimanje poreza jel, ima opću korist, ima opću koris za muslimane. Sa koje strane je da se taj porez uzima da se porez uzima po šartu na da nema da nema da u Beitul malu nema imetka a da se porez uzima sa ciljem izgradnje škola znači da porez bude privrednog karaktera da u Beitul malu nema nema imetka i da se taj porez ko se uzima znači uzima sa određenim konkretnim stvarima gradnja, škola, infrastruktura, putevi, i tome slično. I da bude privremeno karaktera kad se to završi, kad to završi prekida se s tim porezom, a ne da bude stalni. stalni za, zakon koji važi, jel može samo se mijenjati jel, njegov način i veličina uzimanja, a da bude stalno propisan. Takav vid poreza jel uh, uh, u islamskoj, muslimanskoj svjetskoj državi ne postoji. Uh, kažu znači ako bi takav bio porez da onda je dozvoljno da se da se on propiše za razliku od druge vrste poreza a to je da se propišu porezi koje danas uglavnom imamo u mnogim zemljama što muslimanskim što ne muslimanskim a to je da da ljudi daju da plaćaju poreze na, na oni koji radi plaćaju odbijaju se od plata oni koji imaju firme odbijaju se od od onoga što zarađaju u poznatom odrižnom procentu. Međutim ne znaju ne znaju ni se, ko svodi računa ni ti ko do, do dostavlja dostavlja račun. Gdje je te, taj novac ide? Jel? Kome taj novac ide i zašto se uzima? Načini e, znači zašto se daje zašto se oduzima taj novac e, koji se daje u porez. E, Taј vid poreza kažu jel, nije dozvoljen i nema osnova u šerijatu. Također kažu jel, uh, u ovu drugu skupinu koja koja nije dozvoljena uh, spada i to, i to uzimanje poreza kao što je u nemoslimanskih zemljama a to je da znači da je zakonom regulisan ili muslimanskim jelkoje ne paktu uh, da je zakonom regulisano uzimanje poreza međutim taj porezi se uzimaju i s njima se finansiraju uh, uh, stvari koji su po šerijatu zabranjene U kojima, u kojima su harami. Euh takvi porezi u osnovi znači nije dozvoljeno uzimati niti e, učestvovati u njima da onaj onako može da izbjegne da ih, da ih ne plaća. Glavno mogu se vračalo sad nama na na postavljeno pitanje na samom početku. A to je jel kakvu e, kakva država ima posto kako radnik E, naravno, elo ude, nisam na vrlo bitna stvar, a to je da reć, pa dobro šta je dokaz da da nije dozvoljeno uzmati poreza ako država ima koristi od toga. Svi, svi ljudi u jednoj državi imaju koriste od toga. Znaci osnova je dokaz to da nas slažeš anu ni obaveza ospram državi da da ima određeni imetak. Nego je čak imetak ljudi svakog vedinca u osnovi šerijetu zabranjeno kao što je el hadis po Tefka Ligi vi kaže poslanik sa svetske minijadima i majkom wa alakum wa aradakum aleikum haramun ke hormeti ovog vašeg dana u šerhum kaza u vašem mestu kaže uh, zaista je zaista su vaši životi vaši imejici i vaša, uh, vaša čast su zabranjeni kao što je zabranjen ovaj dan mislim se dan arefata ja? i tako dalje do kraja hisa Znači, hadis jasno ukazuje je l znači, u osnovi da je imetak muslimana haram i da se ne uzima bi gairi tibinefs kao što je u drugom hadisu je al la yahilu muslim ila bi tibinefs znači nije dozvoljen imetak uh, muslimana osim sa njegovim zadovoljstvom sa njegovog zadovoljstva da se uzme od njega imetak uh, Znači to je osnova u šarijatu, znači da nije od, dozvoljeno uzimati i metak nekog muslimana bez njegove dozvoli i njegovu zadovoljstvu da se uzme njegov i metak. Znači, to je osnova. Znači od nje se polazi, a sa druge strane ono što je musliman, musliman dužan što stiče i metka koji ih zarađuje, to je da da ne zekat, jel? Ili da da sada katul fitr, su ono razvilađu u čenjacima, ili da li je sada katul vađib, je sunnet i tako dalje ali eto ono po, znači ono, većina ljudi da da je vađib i zeka naravno onaj koji ima nisab koji ima imeta dodatni zeka to je ono što musliman obaveza a što se tiče znači, davanja poreza za tako nešto ne imamo do ukaza šerijatu e, i ovdje je vrlo bitna stvar da znamo a to je da vrijeme poslanika sallallahu alajhi ve sellem da poslanik nije uzimao nikakav porez od muslimana nakon njega četvorica halifa pravedni takođe nisu uzimali porez od muslimana Nakon četvrti pravdni halifa od Muavija radijallahu ono, i Beni Umayje, Amirske države, takođe nije preneseno da su uzimali, da su uzimali porez od muslimana. Da je to država postala poreza porez da, da se uzima od muslimana i metak. Sve kažu je dokad do abasijske države e, do 300 e, i desijete godine po Hidžri. Znači, prva tri stoljeća muslim, kod muslimana nije bilo poznato muslimanske država da se uzima porez. Tek tada je znači, tri, 310. godine po Hidžri e, halifa Abbasijski je postavio da se uzima porez. Halifa El Mostenki Abbasijski, znači on je I kad je to on uveo, naravno našao na veliku reakciju od strane i ljudi obični, i, i učenjaka. E, s tim, jel da su, znači, vorim ovdje da su učenjaci pojasnani postoji kada došla potreba za tim, da da ako Bejtul mal iz određenja razloga, ili nestane, ili bude pokradan, ili nema u Bejtul malo i metka, da ima potrebe jel da se, da se postavi porez, da se uzima za konkretne određene stvari, da to bude privremeno i da se uzima od ljudi koj imaju u ime znači a ne da su uzima el uopšteno svih ljudi redom ja. E znači ovde govori znači o potrebi ako ako znači osimanska država ima potrebe da uzima porez za gradnju škola, za gradnju bolnica, za izgradnju puteva, mosteva, održavanje istih da e, i ti, tome slični stvari, je l? Komunalni stvari, infrastruktura i tako dalje. Znači e, uzimanje poreza na ove stvari je opravdana, ali da bude privremena uz šart da nema imet kao bejtud malo. Što su jel u muslimanskoj državi koja uzima, u kojoj se jel, uzima zekat, odnosno daju muslimani zekat jel e, vrlo teško je da se dođe u ovakvu situaciju osim u država koje su tek nastale ili, ili, iz, ili nastale poslije rata, rušenja ili su tek formirane tek počela primjenjuju šarijat pa nema i tako dalje znači to se moglo desiti. Uglavnom ono što je bitno da se zna znači da da porezi koji postoje danas na zapadu i koji postoje kod nas u Bosni koji postoje i mnogim slovenskim zemljama uglavnom taj porez sa strane šerijata nema osnova i ljudma posto daocima muslimanima i radcima koji rade jel tih poreza koji koji se uzima od njih znači šerijatski nisu obavezna da gadaju iako su mogućnosti da ga izbjegnu Da ne bi imali još gori počest od toga a, a, znači ako ne bi imali posljedice, gori počest od toga, ako su mogučnost da ga izbjegnu dozvoljeno im je da ga izbjegnu jer ga svakaako osnovni nisu dužni davati ako su prinuđeni ne mogu drugačije jer onda ga onda oni nemaju izbore mogu dati. S tim da uzimanje tih poreza ne mijenja i ne može zamijeniti davanje zakata to je poznato znači jel, jeli dali davanje poreza državi mijenja da se daje zakat da odbiju, odno što odnosno da od za državi da odbio od zakata koji treba da to nema osnovo šerijatu to nije dozvoljeno jer zakat je jasan i zna se na što se uzima dok je porez je nešto što duži državi što nekad može biti opravdano, a u većini slučajeva bude je haram i nema osnova i time je naravno jel dolazimo jel znači do, do odgovora jel sa ovim malo malo dužim jel malo dužom šednim oko ovog pitanja dolazimo do odgovora na ovo što je postavlja brat kaže jel ako živimo u šerijatskoj državi ako zamislimo jel kaže jel kakav šta znači poslodavac sada dužan spada država šta radnik evo malo prizmo znači rekle da da da u osnovni poslodavci ni radnik nisu dužni da daju porez za državu osim znači u iznimnim situacijama ako se pojavi potreba po spomenutim şartovima da možda država ima potrebe da uzme porez a, kako bi e, zado, e, zadovoljila ono što je potrebno jel svejedno bilo zbog rata ili zbog e, zbog infrastrukture zbog izgradnje spomenitih stvari i tako dalje u državi da to bude privrednog karaktera uz uslov da nema obit malo jel i metka ali dovoljno metka da je to dozvoljeno i e, znači obaveza je vladara i ono koji upravlja jel, u državi da Da, da to uskrati s pram bogatstvo ljudi bogatstva ljudi znači u ovom slučaju znači posodavac bi bio onaj koji, a, koji od kojih se uzima više nego od radnika znači od njih se uzima a, i čak učitelji crjanu kažuju da se to skraćuje u stvari na na bogate ljude na trgovce na onih koji imaju imer kada se od njih oduzima a ne od onih jel koji svakako jedva sastaju kraj sa krajem Ne znam, dal sam bio dovoljno jasan, uglavnom jel, to je to što se tiče elo uzimanja poriza i rada na crno i sive ekonomije i tako dalje. Ala zna najbolje e, sljedeće pitanje. E, kaže Eselam alejkum alejkum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Kaže zanima me kakav je šerijatski stav osiguranja u opšteno, a posebno zanima životno osiguranje. E, što se tiče osiguranja, Konkretno ja sam o tome pisao detaljnije možete naći u knjizi koju sam objavio i na stranci kod mene, znači osiguranje, pod naslovom osiguranje i sve što vezam za osiguranje. Uglavnom recimo mi je odgovora na ovo pitanje pitanju, da je osiguranje jedno od savremenih pitanja, iako je ono nastavilo u 12. stoljeću, početice osiguranja su nastavili znači, u 12. stoljeću u Italiji, gdje se osiguravali brodovi u pomorskoj plovidbi da bi posle toga jel da se to, posle osiguranje na na kopneni dio života je, gdje je najviše zamaha u u 17. stoljeću kad se desio veliki veliki požar u Londonu koji je progutao 13.000 kuća 1666. Je, da bi nakon toga jel je, kad se desio taj taj požar Doš, da su trgo, je došlo inicijative da se inicijative da se osiguravaju mnoge stvari iz oblasti ljudskog života. Da, danas je da smo zašli u staciju da se, da se je, skoro sve živo osigurava, počeo od automobila, odgovornost nezgoda na postu, odgovornost od, od, od, od osiguranje na zanadsku odgovornost, na život i tako dalje i tako dalje. Ono što je bitno što se tiče osiguranje, da se zna u stvari šta je to u stvari osiguranje imamo dan se osiguravajuće društva šta je osiguranje u stvari osiguranje je ugovor između dvije strane jedna je osiguravajuće društvo druga je onaj koji koristi osiguranje korisnik klijent pri čemu je osigura, osiguravajuće društvo se obavezuje da će korisnik osiguranja u njegovu korist u njegovu korist vrijednosti gemijetka ili utvrđeni prihod ili neku drugu materijalnu nadoknadu ugovor, vel, koju će isplatiti kada se desi nesreća ili opasnost ili nešto drugo što je pojašnjeno u, u ugovoru između siguravajućeg duštva i klijenta. Za uzrat tome klijent je, obavezan, klijent je obavezan da plaća vrate, novčane rate e, osiguravajućem društvu. To je otprilike znači rezime uh, rezime onog šta je stvari, jel, šta je to u stvari osiguranje. E uh, šta znači osigurati se u osiguravajućem društvu? Narodna ova definicija se primjenjuje na odnosi na komercijalno trgovačko osiguranje. Što se tiče uh, vrsta osiguranja, ima ih danas raznoraznih, jel, ali one što se tiče šerijskog propisa uh, bitna, je, uh, bitna podjela je ovde da se zna da Da danas postoje iako vrlo malom i neznatnom broju takozvana e, kooperativna osiguranje, to jest e, to su zadružna ili uzajamno pomagalačka osiguranja. Bielu svarko na čemu ona počivaju? E, počivaju na na održivanju nekoliko osoba koje se nalaze u sličnim opasnostima, gdje svaka el e, od njih uplaćuje određeno učešće. Pa ako se desi određena nesreća, da se nadoknadi od tih uplačenih nadoknada. Da se uplati šteta e, tom članu koji je unutar tog osiguravajućeg društva. Znači, e, ova, znači ova vrsta osiguranja tzv. kooperativno uzajavno pomagačkog e, se razlike od trgovaškog u tome što ovdje znači, e, to osiguravačko, dru, osiguravačko društvo, osiguranje, stvari e, nije nije znači strana koja zarađuje na ljudima i, e, i zato je u ovom osiguranju regulisano jel i ovo je znači, osiguranje osnovno šerijatski ispravno osiguranje prihvatljivo gdje se nakon određenog vremena kako oni dogovore ugovor nakon godinu ili dvije ili tri ono što preostane imetka da se vraća ljudima ponovo osim ako hoće zajedno da nastave dalje da ustraju u tom osiguranju izbog toga ono nije ni sporno šerijatski je. Mada ovo osiguranje skoro da ga nema u praksi, elo u nekim državama na nekim mjestima, elo tako da onima ne je potreba da, da da se duže nešto govori. Uh e, ono osnovno osiguranje danas postaje u u stvarnosti, a to je poslovno trgovačko osiguranje komercijalno. Ono je onogdaavno rasprostranjeno u praksi i i tzv. drugo jel, društveno osiguranje. Ovo a, poslovno trgovačko osiguranje uh e, Njegova karakteristika je da je ono čista trgovina. Kako trgovina u kojoj znači osiguravajuće društvo uh e, ubire zaradu osiguranja. Naći osiguravajuće društvo koji koji uzima rate od, od klijenata koje osigurava ako se njima ne desi nesreća ili nešto slično tome je ili nekima se desi, a većina ne desi i tako dalje, onaj ostatak imetka što ostane, to njima ostaje, je To je zarada njihova. Znači društvo zarađuje znači iako ljudi jel, u osnovi misle jel, da da su osiguračka društva humanitarno kakve, ona apsolutno nisu humanitarni karaktere, nego, da, nego firme koje najviše zarađuju među, znači, od onih koji najviše zarađuju danas u svijetu stvari osiguračka društva, Znači, šta, na čemu on zarađuje znači razlika između onog što dobijaju od novca koji dobija od klijenata e, i od onog koji daju za određene nesreće i nezgode, ono što ostane je njihova zarada. Pa često znate da zarada biti znači, ogromne, ogromne svote novca. I zato normalno ovo jesu poslovna trgovačka osiguranja. E, imamo razne vrste tih osiguranja, osiguranje od gubitaka. E, da na vaše detalje šta to znači e, onda eh osiguranje od, od odgovornosti razno raznih nauka poput odgovornosti ar, arhitekta ljekara farmaceuta o, poput el osiguranja avionskim kompanija brodova vozova i to mislim znači odgranije od odgovornosti imamo to znači odgranije os, od gubitka e, poput da se osigura imovina el od požara, krađe i tome slično. Osigu, treća vrsta osiguranje osoba. E, tu tu se osigranje osoba, znači imamo otprilike dvije vrste el, a to osigranje osiguranje na život i osiguranje tjelesni povreda, osiguranje na život to je ono što je došlo jel, pitanje kod nas. Osiguranje na život također ima više podvrsta, kao imamo znači doživotno osiguranje ili ograničeno osiguranje za slučaj smrti, onda druga vrsta osiguranja za slučaj doživljavanja. Treći osiguranje za slučaj doživljavanja i smrti. Euh, domaćin svih ovih detalja je uzeo mnogo vremena i normalno va druga, recimo osiguranje od tjelesnih povreda. Euh, otpiliti znači ovo su te vrste i suština tih osiguranja trgovačkih i komercijalni poslovni. Treća vrsta osiguranja, znači opet da podvučemo još znači, prva vrsta rek'o smo ti e, e, kooperativni uzajamno pomagačke koji uglavnom danas e, skoro vrlo malo imaju praksi i nema potreba da uđimo kod njih. A druga vrsta to su a, poslovni, komercijalni trgovačka vrsta osiguranja. One su znači te koje najrasprostranjenije danas na na Dunjaluku. Ta vrsta osiguranja i treća vrsta osiguranja to su va društva osiguranja koji imaju glavno socijalni karakter, to uglavnom vrši država sprem određene skupine građana. Znači tu imamo socijalne osiguranja, zdravstvene osiguranja, penziona osiguranja i njima slična osiguranja. Znači ona uglavnom dolaze od neke, od neke e, jače institucije poput države. E, što se tiče halala i harama, ovih osiguranja, znači prvo osiguranje koje smo rekli kooperativno, uzajemno pomagačko, ono je e, u osnovi dozvoljeno, zbog toga što uopšte nije zasnovano na, na trgovini, jel? pa nema šta biti spurno, jel? na dobrovoljnoj bazi. E, treća vrsta društvena osiguranja, većina učinjaka savremeni je na dozvoli, da su ta osiguranja dozvoljene, znači socijalna osiguranja bil, razno raznih tipova, Zdravstvena osiguranja, s tim pod da zdravstveno osiguranje ne bude privatno zdravstveno osiguranje, nego državno. I penzijone osiguranje i njima sl. Znači, ona su u osnovi dozvoljena. Zašto? Zato što je njiho, zašto su dozvoljena, nekako ću još, pa dobro, zato treba biti zabranjen da bila dozvoljena, zato što ćemo vidjeti postaj, jel da su u stvari da su poslovna trgoća osnovanja zabranjena i na većom dokaze. Zašto? Ovdje govorimo znači, da su ove da ove dvije vrste, znači, kooperativna je ova treća vrsta društveno osiguranje, da su u osnovi dozvoljeni. Zašto? Zato što nisu zasnovani na trgovini, na zaradi. Znači ova društvena osiguranja, socijalno, zdravstveno, penzijeno i njima slična, znači one su dozvoljene zato što je njihovo smisao i cilj u stvari da da se pomogne određenim skupinama skupinama građana. socijalnim kategorijama, zdravstveno znači na koga se misli i i penzijuno znači na koga se misli. Jedino što znači u osnovi su ova saganja dozvoljena. uh e, znači po većini učenjaka, neki učenjaci joj zabranjuju i, i ova jer u njima ima mali stvari. E, osim znači ako se desi kao što se dešava, često, čak i kod nas u praksi da država i ovde zna je l da brljate, što se kaže je, da država recimo sakuplja je l e, sakuplja za penziono osiguranje o, o, o, o, od oduzima odješen procenata od radnika sakuplja za zdravstveno osiguranje sakuplja za socijalno osiguranje od radnika i onda kada sakupi taj novac onda država hoće da zaradi na tom novcu država kakav država mislim ode vlada je neka druga institucija koju vlada povjeri taj zadatak I od, tog, I od tog sakupio novca, sa kojim je cilj jel, e, društveno osiguranje, socijalno-zradstveno penzijonu, sa tih novcem pravi država trgovinu nekako. E, što sa adioncama, što sa ovim milijonim, i tako dalje. I onda očekao bajaki da obrne novac, pa da bi onda dobila više i da onda može još više pokriti jel, troškove za ove kategorije socijalno-zradstveno. Ili da zaradi za potrebe vlade, države i tako dalje. Pa često se jel, tu zna desiti... Da se, da se uvale u određene gubitke i tako dalje. Ali ono što je sporno, onda što šta je sporno, znači ispade da država u mnogim na, u mnogim državama, znači država na ovakav način kada sakupljajući sakupljajući osiguranje za socijalno zdravstveno i i osiguranje i hoće da od, te aj novac da obrni, znači time se pretvara u u poslovno trgovačko osiguranje. Jer reci je zarada. Iako je znači krajnji krajnji cilj toga je el da da ostvari pomognu ovim kategorijama ljudi. I s te strane postaju postoje ova osiguranja sporna, je e, da se vratimo na širički status, znači ona, ono osiguranje oko kojih je l postoji neko lagano razilaženje kod a to je osiguranje je poslovno ili trgovačko komercijalno osiguranje koje je u stvari najviše raspostavljeno na danas je. Osiguranje na auta, osiguranje na život, ovo i ono što smo naveli te primeri, je l. Ta osiguranje znači uglavnom pre pre prenosi se četiri stava učenjaka po ovom pitanju. Prvo mišljenje malo da se njega mogu staviti četvrtu, jel prvo mišljenje koji je najslabije, a to je mišljenje da je da je da je da su uopšteno dozvoljeno osiguranja. E, iako se na njemu izdvojio samo jel jedan od od savremenih učenjaka, to je Mustafa Zarka. E, I njegovi dokazi su jako slabi i i tako da ni, čak nije vrijedno spominje njegovo mišljenje u odnosu na druge drugi je stav učenjaka opća zabrana na ovom je velika skupina učenjaka e, iako nije džumhur jel, da uopće zabranju sva osiguranja e, s tim jel, da, da da ovdje da, da pod ovim stavom mišljenja učenjaka ne pravi se razlika između ovih jel, komercijalnih i društveno-socijalnih osiguranja i što je odnao ovo mišljenje o ovom stavu, jer ima određena mahana. Treće mišljenje, treće mišljenje da, da su sva osiguranja dozvoljena, osim životnog osiguranja. Na, najistaknutiji zagovornik ovog stava je šeha Abdullah ibn Zayd, Ali Mohamed Mahmud. E, Da ne navodimo njegove dokaze, on, ono što nas interesi je ono na čemu i većina učenjaka ili skoro svi maltene učenjaci savremeni, a to je stav jel, da su dozvoljena e, sva osiguranja, kao što sam malo spomenuo, jel, sva osiguranja mimo trgovačkog i e, posto onog komercijalna osiguranja. Znači dozvoljena su kooperativna, dozvoljena su ova društveno socijalna osiguranja strani ono, države, ono, a ono koje je zabranja to u stvari ovo komercijalno trgovačko poslovno osiguranje. E, šta im je dokaz? Jel, malo prije smo odgovorili zašto su dozvoljene kom, a, kooperativna i zašto su da, državno državne osiguranje. A šta je dokaz da su, da su zabranjena trgovačka osiguranja? Dokaz su, jel, e, učeljenjaci prilike, e, prilike navodi neki šest dokaza. Ja neću da ih navodim u detalje. Ono što je bitno ovdje, da, da se spomeni po pitanju zabrane ovog osiguranja to da je u stvari e, najjači dokaz da zašto je zabranjeno stvari da se u ovim u, u ovim osiguranjima trgovački poslovni nalazi obe vrste kamate znači riba fadl i, i, i riba nesih obje vrste kamate se u njima nalazi zbog toga je znači zabranjeno na koji način obje vrste kamate pa recimo čovjek koji, koji daje za osiguranje samo ću navesti primjer koji izdvaja u ratama Svaki put dano je primjer radi 10 maraka svaki mjesec. I recimo za godinu dana ispadne da onda je 120 maraka osiguranje I si mu se nezgoda, nesreća. I onda njemu određena nesreća koja košta 3000 maraka, 5000 maraka. I njemu osiguranju to plaća u novcu. I ovdje se automatski znači, dešavaju obe vrste kamata. Znači on je dao osiguranje 120 maraka, ovo navodimo primjer, jel? a osiguranje njemu daje 3000. Šta, o čemu je riječ, znači, e, e, znači prva vrsta kamata je riba fadl, znači, ovaj dao 120, a dobio 3000. A druga, tvar, e, druga kamata riba ne sije, ovaj mu dao sada, mu daje svaki mjesec, ona je njemu danio od jedan put. A da bilo dozvoljeno davanje novca za novac, mora biti iz ruke u ruku. Helem Neysugnanom, obe vrste kamata se u, u, u ovoj vrsti, osiguranja nalazi. Također, ova osiguranja sadrži e, takozvani veliki garer, odnosno veliki e, rizik, čija nepoznanica završena. Svaka trgovina ima rizik. Ovdje se misli da na a, garer koji je zabranjen vjerovodostavnu hadisu, koji je bilježen u svom saju, da je poslanik Salazarza zabranio, neha, anil, gareri. Šta je garer? To je vrsta trgovine čija je završnica nepoznata. Znači, nešto se radi, trguje, ali njen završenjak je nepoznata. Tako, tako nešto što je to zabranjeno. A nema boljeg primjera od ove vrste trgovine, jel? A to je da čovjek jel, da, da sklopi taj ugovor sa osiguranjem, jel, da se upušta u nešto da mu plaća, nešto što će biti da ne zna hoće li biti, neće li biti. I da njemu ova druge strane jel osiguranje da će platiti nešto što ne zna hoće li biti, neće biti i koliko će biti. I kako će biti tako da je ovo je najbolji primjer Te, toga, te vrste što je do, došla zabranju hadisu, znači slapanje ugovora trgovački čija završnica nepoznata ovaj klacišan primjer, najbolji primjer toga je ugovora gdje se ne zna završnica njegova, također jel, u ovim osiguranjima jel, je sadržan vid kocke, kockanja, zabranjeno kockanja, koje je došle zabranju u Suri, jel majde, 10. De jajt jel aš anu zabranju, jel Ovi vjernici vino, kocke i strelice, zagatanje, stranice za zagatanje su odvratne stvari šeitanove dijelu, zato se toga klonite da biste postigli što že, što želite, da biste sačuvali, da biste uspjeli. E, kako ovdje ima kocka? To je vrsta kocka na koji ne znači? Pa zato što je zasnovana jel, na, na na opasnosti, jer ne zna se hoće se desiti ili neće se desiti. Nekad se desi, a nekad se zadesi. A to je ono što mi imamo, što vrsta kockanje. U kockanju imaš ili hoće ili će biti ili neće biti. Uh e, ili ćeš izgubiti ili ćeš dobiti. To je znači klasna definicija kockanja. Uh e, šta je kockanje u stvari da uđeš u nešto, uputiš u nešto, ili si gubitnik ili dobitnik. A to je ono što je šerijatom zabranjeno. <clears throat> Takođe e, četvrta stvar a to je da je da je u stvari trgovačko sugranje vrsta klađenja. Jedan oblik klađenja zbog rizika znači, i opasnost koja se nalazi u njem. To je vrsta klađenja. Jel? A klađenje zabranje povredostanje hadisman. Da vi jašnjam sve dalje kako je to klađenje. Također, jel, a, ka, o, a, trgovačko sugranje ubranjaju pod a, bespravno uzimanje tuđeg imetka koje je zabranjeno u kuranskom majetu Begairil Haq jer kako na osnovu čega može jel primar radi čovjek koji daje godinama 5 10 godina jel izdvaja i metak za osiguranje i na krajimo se ništa ne desi i sad taj metak ostane jel ostane osiguranje jel po, po kom osnovu ono uzme taj metak naravno on to pravi Izgor po tome što je jel da je da mu se šta deslo dobije jel to se više vraća mond na kockanje na igru na kamate i tako dalje. ali znači po kom naravno oni uzimaju po tom osnovu što je što je spremna da, da ga zaštiti ako se desi neka nesreća. Uglavnom znači tu je uzimanje imetka iz jedne i, s jedni i s druge strane je. I ono kome se desi da izvaja drži dvije imetka, vrlo malo dobije 100% više imetka je, al po kom osnovu dobija taj imetak i tako dalje. Uglavnom i i šest ostvaraju navodičnjanci da je da u da u trgovačkim osiguranjima da je ono zasnovano na tome da se čovjek obavezuje ono što, onim što šarijat nije obavezao. Kako, s koje strane? Znači, na, znači, u tim vrstama siguranja znači, imamo jedna strana se obavezuje s onim što, što u, u, u osnovu šarijat ne obavezuje te ljude. Kako? Osiguravajući je društvo se obavezuje da ako se desi nesreća određenoj osobi da će da da će da će, nadoknut, da će platiti i nadoknati štetu kad se desla. A u osnovi tu štetu ne uzroku i osiguranje društvo. Tu štetu uzrokuje nešto drugo što nema veze sa osiguranje društvo. I ispadne onda da se obavezuje neko sa nečim što što ga šerijat nije obavezao sa obavezom što će se osvogravići oba, oba, oba, oba, oba društva obaveza za, ne, za nešto što nema ima vezi sa njim da se desi određene osobe naravno on, on to rade da bi dobili da uzvrat novac i tako znači to se vrti u ukrug jel, da, a, da se u stvari jel, da se obavezi onaj a, koga šerijat nije obavezao a, da, da nadoknjađuje a, određene nezgode troškove drugima koji nema imaju vezi nisu uzročnici tih događaja Uglavnom jel, i mnoge druge stvari navode, da ne idemo detalje, ono što je bitno je da je ovaj stav zabrani a, trgovački poslovnih poslovni, komercijalnih osiguranja, da je za, zabranjen da ga nije dozvoljeno uzimati, naravno u njeg ulazi ovo osiguranje na život, kako smo naveli, i to ujedno odgovor na ovo pitanje, a, šta to znači da Mosmanu nije dozvoljeno da radi o trgovačkim društvima, nije dozvoljeno da, da se osigurava kod ti, ko ti osiguravajući društava, treba izbjegavati osim ono što ne može izbjeći poput je za obračun od osiguranja takođe u osnovi aram, ali ga ne može izbeći, ne može imati vozačku, ne može ne može živjeti bez toga, je uglavnom prinuđanje da, da da ga uplačuje. i neka druga osiguranja, jel slicna jelo osiguranja auta i tako dalje. sa ovim pitanjem e ajde još jedno ćemo onda odgovorite da da završimo pošto smo već dugo vremena slijedeće sam mi pitao sam završio sa znači na mo pitan sam sljedeće pitanje, pitanje wa wa alaikum, alaikum wa wa kaže na jednom mjestu sam naišao na fetvu jednog daje koji je pitano uzimanje abdesta nakon puštanja vjetra pa je odgovor stajalo da čovjek koji izgubi abdest ne treba iznovati uzimati iznova ne treba iznova uzimati taharet Pa i to da učenjaci ovaj postupak uzmanja ablesta nakon puštanja vjetra ne smatraju čak ni pohvalnim. Veliki dio učenjaka, jer zato nema argumenta ni u Koranu, ni u Sunniti lahog poslanika, Salalaho, zna, tako da je u prilog e, svog odgovora navio govor Mula Ali Kariha koji je izjavio da istinđa Taharet posli vjetra je Novo tarija da li je ovakav odgovor uopšten, uopštenog karaktera i kakav je ispravan stav po ovom pitanju, analite što sam oduvljio, tako daj. Uglavnom, odgovor na pitanje je slijedeći da da u pitanju ovdje ima problem, jel? Ili, ili osoba koja pita nije dobro razumijela odgovor, ili onome kome je pripisa, pripisano ovaj odgovor, da i da on nije dobro pojasnio, jel? Zašto? Zato što ovdje, bojim se da je da, da ovdje nesporazum, jel, da je, ako pi, je pisao o ovoj temi, jel, kaže, jel, u pitanju o nakon puštanja vjetra pa je odgovor stajalo da čovjek koji izgubi abdest ne treba iznova uzimati taharet. E, kao i doćenjaci, ovaj postupak u Zagrade stavljaju uzimanje abdesta nakon puštanja vjetra ne smatraju ni pohvalim. Ovo je naravno nema sumnje da ovo je greška ovo je van svaki pameti jel i žma učenja neka aj na tome jel nema razilaženja među učenjacima da da puštanje vetra kvarja abdesti da da čovjeka obavezan jel, ako u namazu prekine namaz da abdesti da ako jel da, da je, je tim izgubio abdest i da bi ga ponovo imao mora uzeti abdest jel. da ab, da puštanje vetra kvarja abdestu iz maločiňaka na tome jel. Tako dakle, da ovdje ima greška, znači samo pitanje ili razumijevanje pitanja ili pojašnjavanje onog pojašnjavanja u to pitanje. Zašto? Zato što ovdje je Taharet koji se spominje. Ne misli se ovdje na Taharet uzimanje abdesta. Tu je greška. Jel? Pa vjerojatno osoba koja pita nije to razumila. E, kada se ovdje kaže jel, da, o, da, da čovjek koji izgubi abdest pustanjem vjetra. Kada pusti vjetar. Jel, da ne treba uzeti Taharet. Ovdje se ne misli Taharet da ponovo uzme abdest. Tako da Taharet misli se pranje pranje dubure, da nije propisano da pere duburu zbog puštanja vjetra, to se misli. Znači, to se misli da nema osnova, nema argumenta ni u Koranu, ni u Sunetu, da čovjek kada prilikom puštanja vjetra treba da, da, da opere svoju duburu stražnicu. Zbog puštanja vjetra, znači ne pere se stražnicu. To se misli. I zato što je navio jel, da, od, od Mola Ali Karija, da kaže istinđa da istinđava navotarija, odnosno Taharet poslije puštanja vjetra da je navotarija, tačno je. Znači, taharet znači pranje duburi nakon puštanja vjetra je navotarija, to nima osnovu uopšte vjetove. To je tačno. A ne misli se u stvari da se puštanje vjetra ne kvari abdest. To se ne misli. Jel? Prič malo čenjaka na tome da puštanje vjetra se kvarja abdest da je, da je osoba obavezna ponov uzeti abdest. Ali ono što nije propisano ili što po nekim čenjacima navotarija, a to je da se nakon puštanja vetra opere dubura li stražnice. To nije propisan, to nema osnova. A da se za puštanje vetra gubi abdest i da osoba obavezno ponovo uzete abdest da bi obavila neki ibadet, oko toga nema razilaženja među učenjacima. Nadam se jel, da je, da sada odgovore, da je odgovor na, na ovu nesnoć dovoljno jasan, a zna najbolje. I sa ovim bi inšala završili večeras. Molim Allah dž.šanu da da nam ovu kabuluje večeras, znači druženje. Molim Allah Žešanu da nam naše znanje, da nas učini više bogobojaznijim. Molim Allah Žešanu da ovo budi dokaz za nas, a ne protiv nas. Također, iskoristio priliku da, da uputimo do za naše, našu braću i sestre u svim mjestima, svim zemljama, gdje su, gdje, gdje su uh, u određenim iskošenjima, patnjama, musibetima, što ratovima. Što nesgoda ma što glađu molim Važano da i pomogne da im olakša dunjalučki život da im, da im to bude da i to budu se vapi za, za njih na, na, na drugom svijetu na ahiretu i da im olakša njihove patnje na dunjaluku da im da Allah dž. ono pomogne na svakom mjestu gdje gdje su napadnu gdje su potlačeni svanakallahu vevelhamdulike eška da ilah ila ente estağfuruke ve etubu indik